أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى على الله الحمد لله على نعمه والصلاة والسلام على خير رسله المرسل رحمة للعالمين الحمد لله على ما جعلنا من امته من امته وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاهم باحسان الى يوم الدين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما سمعت واعبو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد يقول الله تبارك وتعالى وَنُقَلِّبُ أَسْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مثل القلب كمثل عصفور إلى آخر الحديث تنظروا الجماعة من جار شمنا نطيم التونة بكتور ديتا يكي ميباس بريتيم التونة ذي كمي أذمات مستواتا اكتوال التونة në lidhje me problematikën edhe problemin i cilit e njerëzit tona është moj njofëshëm, sa atë e kanë kuptua dhe shmit, edhe ata që nuk dinë me folë mirë, ta është i podinë me folë mirë në kone fundit. Ata që nuk ditë mirë me folë, ndështë ata është podinë mirë me folë, e kanë cialën për ato që i spodinë me folë për qunat, për shmit, të tunë këtë fushë të gjithë jemi përsus në kamet me diskutur në fushën të cilën se kemi njës hala rafshin të cilën se kemi njës hala është rafshin i korijimit Allahum që në gjelalu lutje që ja drejtojmë ati për pranimin e namazit gjumas më stime lutjeve elusim allahun ciniyet e mos kuptimit nga populli jon ti zgjidhai et na kupton njerve drejt as kia ajet kuranik kerimun e bona perqisim qe musa alay salam megla ne vet harun duke shku te kafiauni e lutim ne ket lutje allahun xhel xelalu usa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qouli fa njët në fit që i kam tha me mizgjës lutëm e ata njërës që më dëgjojnë muë në të më kuptojnë drejt. A shprej gjona dhe me pesh që i fjallën e më dëgjuar, fjallën e spjeguar të a kuptojnë drejt. A shmë me pesh, edhe mu për këta shkohet në gjami, mu për këta shkohet një shkohet, mu për këta ullët njëri u para njëzën të ditur, me i kuptu atë brejt, nëse shkohet në Edhe prit medal diçka ti çka ke dëshir, je ngabim të madh shumë. Mos bashkon bisë e djalërdhës me të bitën paramenë ka pokimin na dëshir. As torpi maan me se njerzit për, për këtaskoj mendëgju, edhe as torpi maan prej ative që flasin do sa si ato, ato i shkojnë popullit me për dëshire, çish ka i dëshir më avartive në një rrug. Ose sikar ato dëshir më avartu programin se ndoshta me u son ndrishem kët ditë ato e ulën. Në saat i veyë i hatri, kështu nëse shkohet pra hatri më i mall dot juhet ative më her. Athar kuske mund si më drejtu rrugën. Kjo ishte një himje. Deri tash. Kjo ishte një himje, kjo ishte një parafani. Mishka ka të bëjë sot tema ajo. Tema jon sot ka të bëjë ndëruar xhamat me kala. për jemi a jemi ka të bëja sëtë me kalat. Nëse njëri për e gjëgjuzme në gjami, për e gjëmatën, mëndonë se dhe të folmi për kalan e dursit, ma shtronë shumë. Nëse njëri mëndonë se dhe formi për kalan e shkupit, traftohet, qëtri nëse mëndonë se për jemi për kalan e Petrovaradidit e Istanbulit të folë, edhe ma trashtë ma shtronë, në jemi të folë për kalan ku banon madhnia Allah zhele zhelelu. Sët اشني قالان كتغوت ابي بانون الله جل جلاله ايو قالا كاين نزام وافي الله جل جلاله يشن راضت ما غريز ما تشي جندا قال رسول الله صلي وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله نكيو شي جن في زونمين ايو Ai luqë shiç janë trupat e juaj. Fare. Ai shiç janë zëmat edhe i shiçon vetrat e juaja. Ato me zëmar të paaftër vullosen. Ti i bën me niyet edhe çelim të paaftër me zëmar të pasura të paaftër vullosen. Edhe në këk kod tek sa i bisede një numër shumë i madh i njerëzve na janë hadir në ushtru. Thonë, "Ha, do thojt, shtiram ta. O Abdul Muku dut." zemrën si ta keshët pasër të man do pinë rakijë dhe të dojnë zemrën e kam të pa kur poj, vëtës, të këtë, kur kujës për më po i bajë vetës këtë së të hojë ndo kur kur kujës për i bajë zarar pa takë vetës me i bo po zarara a ka zarar në të menë se vetë vetës me i bo po zarara do tojnë unë zemrën e kam të mirë po në pazar së foraj agje kësa në zemrë a mirë këto është nuk është plëtsu këto është fillimi Të filojnë në gjonat, elhamdulillah që e ke me me oh, me zemrën e pasër. Ta shtë si të pishraki, ke nisë me ishparës bërë lokët e dujasë në zemrë, pra. Si të traktu, ke të nisë me trafëtu, ke nisë me ishparës kulicat e akive në zemrën tëvde. Ajo pa nisë me dhe pruti ashe mirë zemrë, hala, s'ke nevoj mu lafëdru. Hala pa nisë, hala pa filu me dhe pru, ajo ashe mirë. Ajo ashtë si machina... Si kërë i jotë kur ka dalë atë ditë pej fabrike Ajo ashe mirë atë ditë Prej kur t'ja në ishti cëllë Në atë pëtë qëllëjmë prej morë Si për e përdojrat atë ati Nëse t'ja ta ja përdojrë mirë Ajo do të vazhdojrë pra e mirë Nëse t'ja ta ja përdojrë keq Ati kërë i tanë një shemblë Prej të vëzhjëve ja kriz gumbët ati kërën të i hibë në ta haram brenda në të kërën të i ban një zinoh në të zino, kërën të i ban një gjënë qëka nuk ashe në jushme me përë edhe që është sunë me zlif unë e kam kërën e mirë në përën shokëm që e ki kërën e mirë fabrika ka botë mirë ne edhe ashtu në interesu si e ti atë ja kërtë mirë të i përdor Allah u ban një zemër shumë të bukur brenda ne edhe ashtë maransi ta dim na si përë praqios himi a pienza edite himi sonder thlesodit tash ti po folloi me argumenta edasoni jamot allahul qurani karim kafo wa nqallibu abidathum wa absarhum la iratollai zamrat e njerze wa ma thmi alqalb qalban illa litqallubi afiala qalb gitnoi thozamer Të ala qalb ose di zamera çdo më thon ship, edhe me vërtetë çdi çdo më thon. Un nuk po marrëu hëmse se di, un më nu vërtet nuk e di çdo më thon zemër. Sa di un për zemrën gjithton, e di këtu. Pjesa krijesore e trupit e njeriu për këto të diskutojë ninja apo vetë. Un këthe di, mësum di. Po kush ia vune nën zemër nuk e di, edhe pse i zë zemër nuk e di. A kurse di e di gjithë rez Islami çka ka zemër? Afan, ma sumi el kalbu kalben illa lita kalubi e thon kalb ship ash rutulim pra zemra në gjuhon ship e ka pas mun si me pas emlin rutulim allahu i ka fën kalb ship dhe me thon rutulim qka pëse rutulim pëse a jom med vërtit rutulohet shpash vionë me argumentat e islamit në gjamië të baj zanërën pa muqë në dërës delë prej dërës gjamiës në ala i qetërim atona gjithë qka, qka tha hoxha ala hoxha qka bëzot mirë be pa, pa mirë ju ala me qatë hoxho ju ala me atë librin me fletat së arita me panani 1500 me, me atë librin e arab be a gjithë janë një si me mëndu se dhe kje ka përni me u rëtëllu pra këzën kaim do me thonë rëtëllim të vlemë sej cili nëse zdim t'i karin tanë me mbyllë kur dillësh. Nëse zdim me qelë mirë pra prishti vata ta. Nëse zdim me ata më uvozit mirë dhe bjenë hendak me gjithë karë kur dillësh. Pra me gjithë zemër. Ne me në mësojë allahu gjellë gjellani u ketë machinë qish me qelë më njësë. Tha, thunin më njësë kur dillë i prej gjubit parë. Asbah na ala asbah l'mullku lilla. Thuj, agojt më njësëi. A goj menjësi Allahu të gjëllë gjëllë dhe në me ta ta kur ta ndullë një mëram një keni dalë për e karen kur ta ndullë një thuni ëmësa, ëmësajna wa ëmësa lëmulku lilla u ndullë u arëtu u arësu parasimet me, me mua arësira Allahu të gjëllë gjëllë gjëllë u gjëllë shalu berfli berfli moske frik moske frik menjës për sritë e orarin për dit jenë kalane bukur për ta shtia haf me të tëghe me nxësin me TVE me TVE e, e mbim mbramje mbramja sa allotën me TVE B këto e mbim mbramje ti edhe ke dëshirë me qeni sigurt s'ke me pas mundësi me qeni sigurt nësë një rast asë një rast zamërën tanë dhe machinën në matë bukur e ke dhonë falë unës për të me këshitë se a shumë e ke dhonë falas e kanë morë qëtërë të falas këto ishin pa kalegorike këtë të fundit kjo e jo nja që i bëjmë në në gjami këto a një kanal për e kanaleve i dashur e gjema ashtë një kanal për e kanaleve të kësa i bote ato një qire të kanale që i kjerë vëma gje Edhe ato jenë disa kanole Ki kanali jonë funksionën për e orës Dimohet dhe ora një Me këtë sahat tash Në ditën e gjumohë Njafë, një herë at, Ato kanole tjerë më 150 me 5 antena Ato funksionën 7 bitë të risën njafë Kanë 24 orë Kusë ashtë ma fort Kusë po blenë zemra ma shumë Kusë po mërë zemra të shmime dhe qika dhe gjem dhe ma shumë A ki kanali një orë Kanali një orë Ato më shërë fazën kanale 24 orë në ditë. A ke ayë mëmua me, me një vji, se na çfarë stuhie je? A advent se na çfarë murmuri mashje tu jetutë? Dishme kanë pran këto kohë kërkohet për teje, që të jesh i mun, dish më ndrojt në këtë rast. Dish më ndrojt, se muslimani ma e harë se me çka ka problem, nuk e ka pas. Po si ka qenë, pra, ka mundësi. Ka mundësi për një minut me s'pjevu kejtën së rinë që i kaloj. Ka thonë Hoxha në Gjami. Po pëllë e ka krimo, se Hoxha ka thonë. Ka qenë shkolla e nivelit ma funet, sa s'ka mundësi ma unet me qenë. Po ka qenë nivelit besimi ta që ngritur, që e kemi vështirë o njarë me prumë. Për Hoxha në Gjami s'jesht ka qenë. Ka qenë i s'jeshtë. Po haj kërëdhuni goshtë në gjemëti ati nuk mundur me shkull ma Se hoxja ka ngull këtë goshtë Dë me thënë saja ka ngull Tashti hoxja ka qikishtin dimdhët kilogram A i ngull të e me qikisht në avaneve goshtë Ki i tashti ka qikishtin dimdhët kilogram Edhe i ka goshtat ka njëzët e përsa në të njërë Njërë përri materajat bagerat i kanë kanë qinton Me nëzera to Ato i kanë bagerat kanë qinton me shkull Tashti qka me përra Pra një që në një një zë tonë do të që kiti. Edhe një zë tonë bëjëronë. Një që një një zë tonë. Me kusht që hoxha i këcaj kohë të jetë indihmuar me gjëmatin e vetë. Të jetë indihmuar me rinin e vetë. Rinia ati hoxhën së ditë jetë në kamit razumë barabar me ata me fërcien shka pëndonë për me qenë së bashko të, të mbrojtonë. Për me qenë së bashko të, të mbrojtonë. Inderuar i ndërëvarë gjëmatë Allahus, alëzajmërat i praptoj unë. Ka organe, unë për jë thëmë. Qështë duështu i ti? Unë për jë thëmë ka organe. Ti thujë cilësi ka. Ka organe në këtë botë që të përcelën, i dasër. Je gjithë mërën i përcelën. Një me lajë ka Allahus, në gjëllë e gjëraluhu, të përcelën a shë interesu dhe me të nëra përdojnë e ka e mira, në këtë dunjokë tu. Ka Këta kërta mësështë dhëzë me mësu një gja mafësaj me një are. Se kja me lajke që të nga përdore si musliman ka e mira, ashtë të qurë të ka me lajke që atë qëtër me qëti me një punë dhe me e mirë. I lumi ti në shfarë pozitët mirë jenë këtë rastë. Kështu e përshkoj i movi ka daliu në librën e dhe, të famëshëm. Me lajke ja përdore të marë me dërgu me boj një punë të mirë të dorzon në me një ogor, ku të prasin me la i keqera, me të pregadit, me të ushtru, me bo punë edhe matë mira, edhe matë moja, lumitim këtë pëzit. Këon këtë bo, këtu ndonë kjo, dhe këtë bo, ndonë qetra, të marë shejtoni për dore, edhe të qonë me bo një punë të keqe, të fund nga dal, nga dal, me një ogor, ku të prasin ato qërë, i njeri ti ta është ku kehi një në shejtan të merë për dore edhe të fotë se rëmoni e hastalavista a shumë ma me peshë për ti e se kurani kerimi qëtin me një ogorë të qetri a djekur qojë me ledhu rëmoni në gëjeshtrave dhe kja është edhe ma me peshë edhe një herë ma me peshë se aj libri arad aj libri arad po që marrë që apo së vjegojmë pri ati kur të fute në taborin në katherme në ative të mëdhajme të ative unë jam hosë që nëzitë e përdoj gjemë në gjamiktu me ligjeratat e mija kush, kush ashtë prodhimi e mashtë ashtë ashtë? po një punë e ka vunë shumë të qartë se shejtoni prodhëm të i para demit aja shumë i vjetër në laminë në prodhimi të generatave aja shumë i moqëm aja ka shumë nëzënë të të vetë që prindë të fushatës Ati i pra, aja shi vjetër shumë, aja i ka shumë përvoj, unë kam zhënë dhe ta vjetë përvoj për shpjegimin e hakut, aja për shpjegimin e trantijet dhe rajnës, edhe mashtrimit prej atë të i paradimit. Ata të fuzin me një oborë, faktikisht i mëzorë vështire keme dalë prej atë i obori. Ata të fuzin në oborën e mërqësit edhe engelsit. Fuzin në oborën e mërqësit edhe engelsit. Ta livin marhavën e kuqe kur jes edhe të nxhesin emnin pionari titës. Kur të anëve në emnin pionari titës, ti haron në në dhe babën pasaj se ti e pionari titës, marhamon e kuqen qafë. Kur ti baj shpash më dhe dushme nga si kallin së kaceve, me abaj titës shtafetër pasaj me jam mbrojt tërenin, pasaj me javajt me, me jafesur zëtë pas mojnë, tëre me jafesur të atë morsin, me jafesur shtatë morsin, me jafesur në në morsin, tëre me jafesur ditë me nënës, tëre shtatë me nënës me jam mojtë. Qka mos? Edhe kejtë këto ti i banë me gzim se ke përnu pa korigju. Qka mos? ke përnu ka u kërëgju, nuk jenë alë me mendu, ka për të qoj nështi këtë përdojrë. E pas taj ke qenë ushtarë i darvinit, pas dhëtë e pas vite më rranë ke qenë ushtarë i darvinit, i ke falë zemrën ati më sërërë. I ke falë zemrën. Edhe ke luftu për atërëse, baba jetë, nënajote, baba jemë, nënajemë, nëjna gjishtë në të tonë, prej ardhën e kanë prej majmunit, edhe ata prej majmunit me kan A asë një njeri nuk e pan, si pas galapit që ka njerëzit, kemi nga përshemblë Hashim Shala, Galapin Shala. Kemi nga Hashim Fachi, Galapin Fachi. Kemi nga Drenisa, si pas vendit ku e tonë, Drenisa Galapin. Asë një njeri nuk e pan, në letër njoftim, Hasan Majmuni. Se njerëzit që besuan se kja është e vërtet, nuk e mur njëri për mbihemën këtë. Nuk përndihemën, rahat, rahat, emën e babës plak, ashkrenari të kemën e të njoftim, emën e babës plak, ashkrenari të kemën e em, adhem, emën e babës par, në të njoftim të emën, ashkrenari, e pëse asë njëra se mërë emënin, pra, me laim ma i muni. Nuk përmën e kështo, a, këta se do një të njoftim, a me e do në shkohën me mësu, pra, ja, keqeni ke humbën, me një fjallë, Kejt intelektualet e ton, qka skandal për i kësa i grota hal, a janë të humbën. Intelektualet ton, kejt fit parin të rritë mëramit, që se kanë në kri ketë problematik, edhe sot në ketë moment janë të humbën. Po, dhe më të humbën janë, kur të dojnë ato se ozja për në së në mërë. <gjë> Athara dhe më të humbën janë. Kur nuk të dojnë ato sa mirë, kështë, kur nuk të dojnë ato sa mirë, Ka dal ka daloj apo do me nden der jem te ton pi pi pi pi gras kat shstos. Po do me nden der pi. Për... Ajo nje fjalish te keq. Kur gjoja do sen. Jehudet kan thon muslimanve edhe jo muslimanve na ja u faten pregadin Darwinin. Na na ja u faten pregadin Marxin edhe Engelsin, se Marx ishte jehudi me fe. Po ne jehudi ishte me fe. Edhe nana ati ishte jehudi me fe. Ai kur i fat shtat vet Aj, ato babaj ati dhe në nati kalun krishterizm se perspektiv jahudizmin në vendin ku balojshin ato e patë nëhetu se s'ka pa atë e kalun krishterizm ato pa atë e ishi jahud radikal këtë bised nuk e bone askosh pa i qka ka intelektuale jone me bisedun këtë tem kura i sot jahudit i, i, i, i favorizon ma shumë se muslimanet qka ke, qka ke me diskutu me ta kura i në këtë moment ma shumë i favorizon jahudit Se mësimë, është supra intelektuale, yon, sa vi favorizon i audit më shumë. Pse i, a i favorizon ai? Ai favorizon sa i ka aftësit vetëm për këtë botë bojnë. Nuk i bojnë sin për më larg aty. Kusha teknologjikisht i zhvilluam, por ataj është në rregull. A gjatë të mira i ka për ata në rregull. Spitalet i kanë moderne për ata në rregull. E, a ka nga shgjadeve, spitaleve, aeroportave edhe aeroplionave, halon këtë botë qëre elemente, ati si intereson, e sa është gabim për që gjopra, nëse Mongolia, nëse Majupë të Hindijës, nëse rëmët e Hindijës, një ditë për ditëve, i dbojnë pra rrugët, rëmërt, i bëjnë rrugët e autostrade të aeroplionat në rëgull, atëherë pra ka përme, ka të ka rëmët dhe përpane, ka rëmët e Hindijës, sa ato i kanë gjade në regull, e i kanë spitalet në regull, Kjo To janë elemente egzistose pa të cilët nuk dhanë edhe duhet me i pasë, pa nuk janë shajta, kejnë këto i ke, po kejnë një zemër të dobet të cilën zemër Allah u ta ka përjashtu për i kokseve të dheta, ta është i ku je? Ku je? Këtu në gjamija hijet me tantëm në ufala, këtu në gjamija hijet me tornado, këtu hijet me zemër, këtu hijet me zemër Allah u njëllë në gjelalu me adhuru, Kjo është nëmër një, e pastaj, pastaj, me kryusin mirë, e pastaj qerat, me kryusin në regull, po qerat pavones, me kryusin në regull punët, e pastaj nësë me uvanu në ndërtimin e qerave. Mirë në aeroplana së patëm, edhe zemrën e kemi falë, të ashtikush dhe jemi Pum, të jemi nësha Allah. Pumë benzinit temën së kamë, edhe më kërët një a kanë hejkë motorit buq benzinin tamans kam eve ka ritam motori yakal hek tash ti kush kush as ki no bortam qeo fa karaseri e bukur e ati ka ritam savlen qjo do te hap me sit do te hap me sit zehman mustashafi ka po rasul allah sallallahu alaihi wasallam ni shembul tangamer ai flas per zehman e rasul Nësa arrin t'ime nënvizu për e derësit sotit e ke krimen edhe sot Ai tha Al kalvo, mesalu l kalvi Ke mesali asfure A keni ju dëshir me di zemra ku injar Për me kuptu ma shpejtë Se në nënzir të jasht me po E nënzir për nga meri jasht me një shembullë t'i e shafmir Tha zemra Ashtë si zogu Në air Dë një harë të jasht T'i shpinën E dë një harë bërku a i fluturon në shpinë, edhe fluturon në barkë, a i dolandishën shpinë e a zeshë, po në qafë ashe barkë, e në ari ti ke mundësi me a pa shpinën, edhe me a pa barkën asaj. Pra rëtullohët, fa për nga marit zemrat kështu janë, dhe një sistem e banin shpinë gjithë modë, dhe në qetri sistem ju qonë me barkë me asë për të oke, ju rëtullohën zemrat juve, kushtë mërije ju blenë nëse jenit dobet, kushtë mërije ju blenë, Ta shtipra në shka kuptum nga kishe embulli për nga merit. Nga kuptum nga kishe embulli për nga merit. Se qenë kemi të ngarkun me një obligim ko gjatëron nga muslimanet me mujtë me majtë nga zemrën tonë konstant në kuj liber duke kalu në pararsinat e kësa i botën. Kosova, Kosova kushtinisht ashtë pa famë se unë e pflasë ka dalë, ka dalë. Onë asë një harë një të në teme se kam shlu kejtë muslukin e qeshmos. Kur një të në teme asë një harë? Onë e kam shlu gjithë morën vërsa mu ka do ashtu ujë. Me gjithë se shokhme në abdisa njërës, me një pjesë të zimit vogël, jo muslukin e qeshmos, kanalin e shlojnë, ato kejtë. Ato e shlojnë kanalin krejësor, ato se kanë gajtë. Unë jo, unë jam qëtër. Kosova kushtimisht, po thëm tash, konsiderohet vendilirë. Për sa është kështë o të modë? Gjithë ki mundë, edhe gjithë ki, gjithë ki mundë, e gjithë këto lëvizje, unë për thamë, Kosova konsiderë o të lirë, dhe që një zaun dhe gjuhë, alhamdulillah, dhe a i vokën likashore, për kështu zënë zote, dhe në tërë jeha, la i vdekun, unë për që ditë mbillet që është për thamë, se ja a liru. Je i vdekun. A mësë për të ut e për mirë si tutësh a banë me të pitë për i kuj a ka mësi me ka dhupë si tutësh për i kuj u vlavi jemi dashër a halaf s'ke mund me arritë me ditë se s'kej për i kuj më tuta ti jetë është me një pëzitë që s'kej për i prej kuj më tut e di pëse, jo për qëtër, ti je musliman a ato që i besërinë Allahot kërkuj si tutën dhe që Allahot Sa të di di, di frika si kanë. Di frika nuk i kanë atë institutën vetëm Allahu xhallehu ve lezehu. E të mirë ti tutën vetëm Allahu që do të institutën. Po kur ka kam qëllimin. Kosova konsiderohet tash banë lir. Sa ai është lir. Tash ti pra, ku jemi? Në çelim drog jemi tash pra. Tash jemi të ndëruar në tahene humbi edhe të fitorës. Jo në rafshin e fitorës, jemi në tajin e humbjes edhe të fitorës. Nuk kemi fitu, po kemi kalu prej humbjes. Nuk kemi fitu, po kemi kalu prej humbjes. Jemi në tajin e fitorës edhe humbjes, me të humbjes edhe fitorës. Mukë të jemi tashë. E di që qërët me ndoj nëndrygjën një, një numër i marë. Poa në jemi këtu se nga pëlasim me fjallë të artat, matën ome Allahum, me, me, me kanarën e Allah, u gjëllë dhe shërë, u gjëllë dhe shërë, u gjëllë dhe shërë. E tash, kjo do në elaboratë, kjo zë banë me lënë këtu. Do në me elaboru këta, u banë me lënë këtu. Sin, apë shë po më i bohë dhe ri tash? Me kemi bohë dhe ri tash atë që e kemi bohë. Atë që se kemi bohë dhe duhet bohë mund dhe me me bohë një gabim tash shumë të rash, me hinë tashti a i gabimi që mundëm i në me bohash, me vazdis. Ketë gabim në mundëm i me bohash, me vazdis, tasht. Se u bohaj e hekmi e leket kejt, tasht. A i hekmi në fanelat kejt, tasht, e i shlojmë pantolët të poshtë. Edhe dajmë i se u boha, pohë. Tashti këtu që ka bojmë në? E filojmë në tasht kanalin më gjonë të humbjeve, të, të, të humbjeve përfundimtare. Ka thanë kërani kërimi, janë dë njerëzë, janë kërani kërimi ka thanë këto, janë dë njerëzë, kur të ju thëshë nëse bani keqë, ka thanë kërani kërimi, a kërani kërimi, akadat, hulë i dhe të bilë e thëm, edhe ma falë hindë keqën, dove, kur të ju thëshë monisë te keqëa, i hipni i nati, edhe ma falë hindë keqën. Me në ndonë kjo rruna, zotë shti, me në ndonë kjo rruna, zotë shti, me në ka t posojnë se na e pasmi tash kohën ma no me juksia Allah edhe nga që e, e ligë me mërë mësim bra, bra, bra, na na me Allah umrënëm këto tash t'i kja është tehi i filimi të humbjes për fundimtare më sharojnë se nuk në haronë Allah u gjëllë e gjëllë a i nuk në haronë nuk në haronë dhe me thonë nga qëtë neve në bregë doj dhe ashur nga qëtë në bregë se a i nuk në haronë Se në Kosovë, në Shqiptari, janë 7500 minore. Në Shqiptari janë 7500 minore. Allahu nuk e arën këtë vend, asiham. Ajë nuk e arën. Ajë zbrat këtu më shirën e natë. Këta në tjenë që ka njeri që i polë Shqipi bindur. Se Allahu në vendin tonë e zbrat rahmetin e ti. Mos haroni se kur t'ja prakmi shenjat këto 7500 shenjat, e mërë haku në vetë. Po, po ki zot, po ki Allah që i bëjmë në ibadet ati. Ranë gjemë. Ranë gjemë të matë mirë. Ranë lisat. Ato gjemë që i kenë lisat ra. Mdështë të mësë kanë me e qëllët. Së po e dhimë, ato që i kenë lisat e popullit ato rangë. Ato që i cilësuan poetës shqiptarë si në imi lisat e gjatë, atëra, atëra, ne kemi një obligimë, obligimë të atare kemi, që shdojnë të anlojnë qërëtë, atë që dojnë obligimë këmëtarë unë e di, atë fërë së fare si a kanë dërtimë. Se ato së njën fare për këtë punë, anë i se akullohën, anë i se lirën, se në njohëmi të maskumin, edhe njohëmi me kozmetikë qëka është i bëmë, edhe njohëmi originalin mirë. Në të gjitha të levesën në ikë. Ashë obligim fetar me i përkujtu dheri sa të egzisën historia gjemë qëra në tashë. Jo me i përkujtu, jenë i au. Jo jenë i au deri sa tjetë historia në shkrujt mos me kush, mos me shtramu se ka përgjithsi para Allah s'ka me të throt mësë më marunin që të rëgjohë prej hondës mësë më marunin që të rëgjohë se hondë dhe hondë dhe ka prej ati femjot mësë më marunin që të rëgjohë prej ati lazët mësë më marunin që të rëgjohë po qka kare ato edhe me i përkujtu për gjithmon mes pari përkujtimët tonë e janë na lusmi allahu njëlle zhelelu prej të aj edhe dherit e i fundit gjennetin me au pa zanatime edhe lusmi na Jalalu, na në allahu njëlle z Se dhe për hirë të sadakës që e bënën ato, me i mëshiru këtë qërë që janë përmituk. Ama, mos me lujtë, mos me këci që i ka të tëna, darku në shplutë në emnin e ative burrave, me shkerin bëjaku në ative, në muzin jashtë. Se këto njërë, këto kanftarë, këto valzorë, këto që valzojnë, e culak e lakuritë, e në i, i këndojnë burat më të nërshëm, edhe këtajnë horan bëgjakune ative, me të adinë këto në evnën e Allah o të i fërosisim, mos këtajnë horan bëgjakune burave. Mos këtajnë, mos këtajnë ati ku a dërgjak, këto në të këshkojnë këtajnë ku lujnë breshka të gjë. Në atë vendin ku ka ra gjemë të tonë, mos këtajnë, barkinë të lakë. Mos këtajnë komë të lakoreqë, ati ku ademi me familjen edhe qertë si ademi me të nga dhvend ku kanë më me mëslujmë me istorin tëm mëslujmë me gjanat e shrejta te kështu mëndërtoj istoria një herën në diqin vet edhe në treqin vet në pesqin vet një një vet një herën po i dashër e di shka do të, të shpët salahodin e jubi ashtë një njeri Në historinë e Islamit, i cili bën lufta 65 vite. Mba 65 vite me lufta, to luftat kanë nga 1040 gjithsej. Po ai ka rresh nga 65 vite, edhe kudosin xhaminë, xhaminë e tretë, ai e liroi prej anglezëve me francezëve, edhe prej krizdatëve, dihet, krizdatat, luftat e krizdatëve. Kjo çelimi çelimi vet, xhamati i ndershëm. Çelimi vet ka ndodhur. Falas po zdeskor që një një një vetë ka ndonë, zveskura së një are, salahodin e jubi, me miliarda bura kanë kalu ma qatë i këtu. Halani sëri ka me. Por nuk o shtremu, salahodin i me salahodin. Por unë kam frikë se më së pej shtremojnë na burët e tunë. Nga apetite të tëna, shkruj për atë njerin që po ka qenë ai, që ka qenaj, po kam qefur në me pas qenë. Lula zotë, inshallah më kështu i sëri ajo nuk shtremojnë. Doqkujmë në, insha Allahute ala për burot e tunë, ashtu qëfare kanë qenë ato, a ato kanë shumë sinqertë, ato ishin shumë të etë sinqertë, vetëm një arendës dhe dishekuj, trashekuj, i përsërit historia, i përsërit Allahu, e ta shëti kjeri një që doqkon e dhe dhe dhe dhe rahat, doqkon e dhe dhe dhe rahat, pëse ato edhe ratë sadatën matë mode, pëse ato ishin asi kategorie, Kjo rinit dhe shkone o do dhja në hatin sha Allah, nuk pësa ato kene ashtu. E në shka kemi thonë para se të ndovin këto gjojnën këtë kur si pra. Herët, herët, në kemi thonë asë një gjojnë qëtër, asë ma shumë, asë ma pak. Populli e jonë i ka gjemë të mrena. Para dhi vetëve, tri vetëve, katër vetëve, ku shë e mba bërë. Populli e jonë i ka gjemë të mrena. Gjemë të popullit janë mrena. Gjemë të popullit janë mrena Partive po duhet më thon Këna Dash Kubla. Vet jashtë duhet në shum se duat. Gjemtetoni janë shumë freskët. Gjemtetoni janë shumë të gatishëm. Po këmbëse dinse se, din, se, se ti nuk bën busollë. Pastaj ke nuk e kuptos, nuk e kupton busollën. Do të vinë shka në busollë rreth edhe n, edhe v edhe së, se din do. E do e din po. Pra, Çato shka jofin busollën i kanë zënë Këna Kubla. Edhe gjemtetone krij, apo e krijën. E krijën, e krijin ato po duhet me ju ndih mu pak duhet me ju ndih mu pak të rritë të dashur tra për njërë për këtharë për thëm i dërësi ju në shka thamë në ashtash nuk ka politik, kja është fej kja është islam të e normat e tona pra shëjtonit me me laqet morim për një dore të qojnë të puna mirë të shtim në stadiumin e dhe të mirave më të njëra, shëjtonit marë për një dore e të qojnë në stadiumin e huj edhe banë bila argati Elhamdulillah, kur ti një ditë për ditë me freskosh edhe e heton se paska ardhë dita me punu për ti Ska ma kënërsi Ska ma kënërsi Ska ma ilumë tërsa kur ta shifë është për unë një gjallë të për unë ardhëve Au gjemotin ndërshëm ashtë marrë kur të njësë është me shku të rrugës pazarit edhe të shifë është gjashë gjem të njënët me shatëni edhe pyti e pasken morë që ta filoni arën e filonit i Ai kuşjia jao 50 minut, por çka kanë të bëjë? S'e di më unë. Është ke orë këtu që 14 skabajshin me ato koleba, ato budalle kalon rënë nat, keton që të dal ti çetër për hapun në xinorën. Çi to kemi qenë atë ditë? Sa janë bukur çito që e kalon rënë nat në ngjat, kanë dalën në mësh më i çerrë me hapun u autokët. Çi sikimi që? S'ka mundsi me u halit me u aziz me u lavduru me qaja. Sa kanë këtë ojë? Pak a pa, ka kanë Mama, më ndrişen, mo mo mos harro, se un çaf fushë i kam bon 100 kg në qatë qat periud i kam bon 100, 100 kg s'kesh kam të regon si të duesh me më të regu në të tërkijës të regon ama për 5, 5, 5, të një, më sëllë të knas një sen hec, se unë shumë më mirë se ti e di shumë e di më mirë se ti na kene punu të këne huj edhe hala ati këto dove nuk përëzijet bes se hala jam të punu të këne huj shumë një numër i konsiderushëm shumë një numër i konsiderushëm Do s'pa i zënë gjumi, a thua, val, që ka boni që aj bereqeti ati njerit ma tonë gjohat dhe sa dje? A unë rritë, asë rritë, a më lojë bërë, asë më që a që i gjemë të nësët. Bereqeti njënit ma tonu dhe, që ka boni? Që a që i gjemë të nësët, që a hekin që të bërë. Hala, rëtash, rëtash. rëtash. Edhe këta njerëz më sharojt se një fërqër Allahu të gjellë gjellalu e tila në këtë botë e ka emnin fërqja e pastrimit të mdydhme nga fashja dhaut e ka emnin kohë është fërqja Allahu të gjellë gjellalu e ka emnin kohë e dhëtë vjen dhe va t'ilkel ejamu mudawinu habejnë nës Allahu ka thonë kurani kërim bështin e rëtullimeve të ditave dhe të notave unë e sejlë të Allahu të gjellë gjellalu Bështin ditë në onotën 24h A i selët sa Ketë bësht fa Allah Se si a ka më lonë kur ku i ndonë Elhamdulillash se si a ka lonë kur ku i ndonë Me a paslonë sërbë vëndor Me që selëshin përmi dalë Shqiptarët në Shqipënia dhe në Macedoni Edhe e nalëshin Ta shte a i bështi ka qetraonë ja A fa nëse a ka nëse më selë A fa nëse a ka nëse më selë për një mu e gjimë A jem e mua A jem lidi A jem kontakt hala Sa gjuna Samir, interesant, hoxat, teshat, për prishtine, në kurç, hoxat, sa gjuna, prifti teshat në shpinë për nishë, sa gjuna i madhë, në një disë ditës nëtë, a patë ka pra, në një disë ditës nëtë, sa gjuna i madhë, pa bovre dëra i burë rëmikë, dëra i burë rëmishku, Rasullullah alësratu selam ka pasë arjën e vetë, e ka pasë e në nebulatë, Agja i pëngamerit bab, lav i babën se ka pasen dhe bulef. Ai nuk ungi pëngamerit tonë të i bodav, nuk ungi, sumush mo. E një ditë tha e do të akri pra me një metodë qëtër. Qka boni ai pra? Ai që qka boni? Shkoj para derës pëngamerit alëshatë u selam në otën, e grov një grov shumë të felë, sa, kur dole në gjaminë, sa bole ai beti, ta e më lëj me doferrat, bardha, edhe i qiti për në zonë shkretinës në bëtherra, që ai kur të veje para më njësit, para më njësit, o ju gjemë të ri, a i dul me pa akara, e të shku me pa akara, e va va, si sa mirë jo dhida përshak, karabu le ebi, e sape nga marion, alë i sallatë u sallam, fa men hafarë li akhihi, wa ka fi, ku e pa ati në grobë të alasë ki zdole, fa kushja hapë, laud grobën, bënë tëmë, e ta është në digërin shqiptarë për kafeja në digërin shqiptarë e përmenën para tri natëve në televizorë këta po s'javë hëngër goja me thënë Mohamedi ka thënë së kush ka thënë po sa Einstein-i që që ka që mushin gojën ka thënë gëte ka thënë Hegeli ka thënë Morsi ta zëtë vetë gojën thë kushja që e lau të grupën bënda sotë popëli po përse sotë popëli cëllë popëli kura ës Kër e ka përimin të Allahe të pagamari së të popullëja, po, si e thëjnë gratë. Si këshin thonë plakat, si kësh të thonë i mëqmi. Pagamari jone, a.s.a.s. kur dulë së bëhle, më njësë e pa aqën kësh ratë tëri për një fitë. Ajo dike shumë mirë së veç këtë do muzë e ka qelë këta. Fa men haparani akëhi, wa ka afi, këshja qelë vlaut, fa dhëtë bëntë e kush e përzem di kam prej shpije mas një mu e gjimë se kam dhe përzem prej shpijaj e përzem vetën prej shpije ki i diti ma mërmeja që s'ka nevoj mu këthimo ki i diti s'ka nevoj mu këthimo e di pse për po kje e kamorë jemin e për jupes kështon së, pa i nate për jupes kështon ju, më lëngjia kër tja qesh millin me blujt një qënë kilogram pësë mëhet ti merë a i ti merë ato O kapi mullinjive t'i morin dëglojtëm Kapi mullinjive t'i morin kokra A ditë, kusha me i drejtë për që t'i vetë i mullinjive A i mil shke e merë, a i kokra shke e merë Edhe kush e ditë, që duhet me e morë, a kokra, a mil Mullinjia, mullinjia A kokra duhet me e morë, jemi në mësë t'a bluhe, që që ka më re, re, në që që që? Tonën sabani kokra Pa i nuk shkojnë pun t'ashtë dohë Nuk shkojnë pun të ashto, po. Do në thonë, ajë me mërë shpjene vetë me kokra, po. Mil, mil. Dëbllojtëm, dëbllojtëm. E di pëse? Kërë qëkojsh me mërë tja e mëtë dhe njerë, milin, mëtë dhe njerë e mërë. Për qëta e milë e mërë, se tja e mëtë dhe njerë kërta mirësh. Njerë e mëtë kërta lësh, e fa ta e mëtë kërta mërësh. Pra milë e mërë na u jemi në milë dhëtë me mërë na dhëtë me mërë u jemi në milë të ma së përfat kemi dollë magarin me drith me përshëndet të shku vesh, me përshëndetit na a i ka ngarku për shkonë na. e kush jemi na në janë i pikpyt janë hëfë zemrat janë di zemrat, të falë, zemrat janë tri zemrat, janë tri, tri zemrat. Kalbën ommër e bittakua, zemrat e pasuruat, e njërosër mirë me frikët allaut, s'ka si mundësime o trafësua s'uare. Ashtë njërosër me durim, ama jëllojlloj durimi. Jëllojlloj durimi. Jë durimi artificiali. Jë durimi durim, durim vitel, në nëzërëtumë për e njajloni. Kësë është durim, përkët durim në para 5 viteve në kurësit gjëmë njësë kemi zonë. Durimi cili kalën në frik, a i nuk e ka në emnin durim. Durimi durim, durim, durim, durim, durim, të në shka u gaj, po të utna. Kja durim asha, kja sa më durim. Se ki ka kalunë në friga, po. Ashtë durim, a i durimi cili edhe ma durime ka e emnin. Edhe dirë për shka ashtë, bo, qaj a durim. Si të dalën frik kamaru, bo. I da që, Këtë zamër e pasuruar me frikët Allah o gjëllë e gjëllë alu, këtë durimin lajlonë se njështë. Durimin zamëkë, nuk e njështë. Mbrojë prej zamër e mbrojëtën dhe prej të avtijës, sa Allah o të tutëtët nuk të avtonë kur. Absolut, a i sakrifikon pasë në tharë para se të avtonë, nuk të avtonë, nuk të avtonë. Se ka thonë Allah o të jo, kur mo, që të kuj shërbim vështije, a i nuk të avtonë asë i harët zemëra besimtarit e, e, e ngritur e pasuruar me ta kua me frik nuk e trafton kërkan a i ka van besën besimtarit nuk trafton asni are kur trafton pra, kësht nuk me plesu për me qenë traftar besimin dhët me lem pas ta i hëna tje më njërë s'ka problem ama besimin traftari nuk, traftari nuk besën edhe traftar, edhe besimtar nuk bashkohen si dimli me verën gjëmot si nata me ditën gjëmot si qëllim me tokën gjëmot si zengi lëki me fokara lëki në gjëmos, si shëndeti me smundjë në gjëmos, nuk janë balapar, e trartar edhe besimtar, edhe rrenc edhe besimtar, edhe tëtës edhe besimtar. Besimtar pa, po, amat tëtës. Amunime e paramendu ju gjëmatiem edhe musliman edhe tëtës? E këto dhja nuk bashkohen me një vend. Atë harë pra të ashtë mundësh lirisht me thonë se ashtë mesna të shti si të mund është me para në të më mëndu muslimonin dhe tukë, e të më pësë pra në kështu, o ma drejë, pare zerva se Allah në adim, në sanë në nërishë a i adim, unë me thonë e kam shpijen me mërmër, alket dë në e kanë pasë asë e kam, pra Allah e adim, me thonë zemën e kam gjirozu me frikët Allah e tukë, të tuk të të të mëndonë se për ma a e adim se jo, në momentalishtë po flasë, momentalishtë, ma kështë të po dhe jo E pëse lagja të rimeve, prapë i dhëtët? E lagja të usave. Kja lagja të usave la kja. Apo kur për lip, lejnë, kërë përta lip lejën e kerët taj, a përta njësë, kërë përta për për qëtë tablën gjimë sahate për para, pia gjelatë me të bobëtu, tak, tak, tak, tak. A përta venë ma shpesh pak. Po dhe po, po qështë jo ma burë. Pa i ti me konë kur ta qësë e radari, nuk e shkelë më një are, pinë në qinë dhëtë kilometrë me gjithë Më sfarë ka gjak bukur e kibocat shumë pastaj e ke e ke sini veten në pozitë këtë në qytetvon. Nuk jemi nuk jemi stabil apo. Nuk jemi stabil. Ka shumë punë për ndërtim, për zhvillim, për përmirësim këta. E prej kuve filluam më sfarë, treta jo e çkaim në zemër. Zemra e dit. Zemra e. Të janë zemra. Ë ndërtohen me besim të Allahut xhallal xalalu, ora moskam, ska mundësinë drishe. Zemra e dit. Ës zemra E cilë është zemrë, e na i thëmë që zemrë e në haqme. Dëbaj unë muslimanë, dëdhen dreqë i për një mazdarë ke të banë dreqë. Dëbaj unë e vlijaë, dëmërë si të banë mërë për pas orë mësim të shkolla. Dëbaj e hemenë si sahabët, ndërtoj, ndërtoj, ndërtoj, ndërtoj. Dëmë darvinë i të banë darvinë me një orë mësimë. Kërë të abitinë shështet me qaren mosë, në shtinë, në thëmë Shka pranën kejt lojët e pluneve dënjohës, kush prazët i merë, ka zemrë shome do për. Në në këtë lojit zemrës kemi jetur gjimë shekulli. Me kësi zemrë kemi jetur gjimë shekulli 50 vetë. Të gjamië, muslimërë. Të gjamië, muslimërë. Të meja, të meja, që i tanë? Po, po, po, po. Popo ka kalu ko ago me be alimunjeritin nas. Limon ko ka do. Na is we going half un jami. Te jameia musliman. Te veja sheta. A ti s sheta. Sen na po dal mi pide te imezh per chat. Sen na po dal mi pide te imezh per chat. Niguris ko na lec te niguris ko ne keton ti guri na guri ti natar n ketar te murit ae. Skopu. Skopu. Skopu. Të udha, të udha, të ara, të breqeti, të, të, të pazarit Të gjamija musliman A me shka në të shim, shka të shat Gjex, pa gjex Paj njoni, kur zë diti mo, shka me thonë Të prastë mo, unë kja është ati Së po flashtë, unë këmë shitë prastë në të vendë pazar Kur zë diti mo, në buja po atë shkup, Shka mi thonë një gruë, së ta Susha jo dhamë, së ta O e mëjë prastë i më dhele më randhë Një ka odo një ostavi U ta shka do të dal e, ta, shkejt, Tha, o, o kokore, tha, manje, zey, <beige> po, e të në kokore, ma një zëjtë i në troshi. Po kërë gjetë, e mara këta. Po kërë në sëllën qita, punë jam një të nëzun ibra me temë, se alë ki përë po, ka nëzun ma shumë, me temë në kur ketë se kam po. Ta shtjeve prasë, në pasë këmë qërë një një një në mërthebet, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Kërta qitë është dërtejare ma shpejt, ma me pak zëjtin, tha ki botë, a i kujshia i ka kore trasë, tha, a të dojnë shumë zëjtin. Po ta kishe studiu islamin, ka shonë shka ka qenë mirë. Po ta kishe studiu që eshtjen e moralit edhe të hlokit edhe të kujshin lëkit, që ka shonë vlasë në lëkit, që ka shonë shka ka qenë mirë. Po ta kishmi studiuna se bashkë për qeshin e ka uzën së tonë që ka qëhërë, që ka qenë mirë, me pa studiun për qenë dhe në po të leonë sa kore i ka, se prazë ja me kore, këti më shtëllëm këtu, sa kore i ka, e me ku filonë koreja pare, ku sëse të mëramja, si shkullë të votaj përfarë që ajo më shrupe para ati, tanena, edhe një 5-6.000 vetë barëm, që ka duhet me bërën e që kita më zlëki prazë i kore hërë, m që shruën fara të atime pas më sunë a zbaqë ku forkoj koreja parë ku anë lulja, ku anë roja, ku anë toka ku anë neja jeme, beri ku kam drejta unë me melë, më spëm jellë dikur shë në arteme e lë vetë më skatë më spëm jellë dikur shë në arteme kur shkaj unë sabale e a me me ndjesë kur shkaj, are e a me letë e bomë e vijate, bomë e bereqetë në tapë e punëshin që në qërë më spëndonë në kjo e jo me dalë në pazarë në kam zhuti mu ama mjeshti, ama aftësi, indiruare gjëmot, ju të ri, koha e rebelimit, të ideve, të njeri o të mrenda, në duhet zbashku të përnojmë që ja bojmë me di e popëve që mbojë se ka përënduot dhe të na. Koha e rebelimit e ideve, të mentalitetet e të dopta, të mëndimeve negative, në zbashku duhet të organizomi që janë dojmë po për po, joj me dhije se po, në jemi ato që e kimi bo që mendimi rebeluar të vërë e thëndë më. Se lë mendim është mendimi rebeluar, mendimi rebeluar është kërë më ndojë për të hujë nënë. Kërë më rrimendja mu të hujën të avaj temën, me më një mënirë për i mënirave, sa për të hujën temën? Nga rebelem i mendimeve. Po ta konsideroj të hujën si temën. Ti dalë zotë zlawët çeshtë zvlaut si them. Tadv ku fillon e jemi, adhe ku jemi edhe ku mbaron e jemi, kjo qoftë limna apo që ka mbarrimin. Edhe kur ti dal zot asaj mirë, atherë kam kalzu popullvecier se ne ato jemi për këtë punë. Po jo në këtë monir kanë i harc si po sillemi ne. Mos ti kaje shembuj të shembuj janë njohum shumë tani tani. Shembuj të rabelimit janë tani atë joni, edhe bota po i njeh më. E tashti po tham, deri frek para disa ditëve. Kemi kajt me lart Në perbod se po ta kshmipas edhe në një vend lir, s'kemi pas me vend në Evropë që televizorin e vlaç 40 44 44. Tashhë këtë ndihmat e këto qerat që po i thojmë na, kur të krihen edhe të vënë kokat në largojna planet nga bin shtëpin ton. Tashhë si do të kalzoi para botës? Si do të lajmërojmë? Çfarë do të jem ja thuk? A do të jem ato makti televizor që kemi pramtu? A do të jem ato që kemi thënë po dhe na si ju ta kshmipas banesën e jon? edhe në banasë tonë kejtë dhomat të shenqenë tona me të vartesh në banasë tonë alasë e kemi kejtë dhomët na përshemulli kemi një dhomë të ma dhe salonin normal e kemi ton, salonin. edhe dhomën qeter të nejez ditës salonin edhe një dhomë koridorin dhoma gjumit këta kushina kushina jonë alasën jonë a jenë kushini kemi atë është ka hamë që ta kështë të thonë sapuna, që ka i hamë na atje ku prodhojmë me hongë, ku kujhin, ku lalë ku marohë, të gjepë, asra, halas kemi po na ato të talusim Allah në gjellë në gjellalu që e dhe kujhin atje të jonja e pëse mësjet ajo apjes në shpijës kujhinë a këni pa shpijë pa kujhin? shpijë pa kujhin të i vesh i re, ati re, re, re, re, re dush me dalë me hongën së so kak në rrugë dush me dalë me hongën na kuzhinën pa tjetër duhet të kemi tonën se ati gratetone në kuzhinë tonë duhet në maru me nëronë bukë ajo duhet tjetë e jonëja me zdo kusht ajo duhet tjetë e jonëja se ashtë në inxinjeri e ka para pa që kuzhinën e, e shpjes e pa ndashme e shpjes edhe një element tjetër edhe ajo ashtë i pa ndashme i shpjes edhe ajo duhet me qena ma nëskejt shpjes këso ashtë ma nëskejt bënesës edhe ajo ajo shpjes e, e pa ndashme e shpjes Zvan pasafore. Aş pjesë jesëse kësa votë. Na i ndëruan i xhemot. Kemi drejtësa të çillon ditë të çillon të kemi të hapun Allahut me ju lut. Me thonë o oh, Zot, na mrenat murave të baner, mrenat murit banesës, tur ku jomur na podojm këjë dhomat me ne. Tull shkojn fllem mazdarka xhef. I martu mishkon fllem me një dhomë. Ai beçari shkon fllem me një dhomë. Kuzhina duhet për këtej me ngjesh, në sill edhe në mramje. Ke këto na duën neve. E për këto duot na me, duot na mi mi pas, me çelsit mi pa, edhe të shtruhem mi pa. Ba nëse duz me pa shtruhem, os me mori lef. Duz me pa, ba nëse ne shtruhem, duot me, me shtruq këjt ata. Pastaj jo ke njëri gjallmi apo me hile, njëri pa hile, po të gjithë do të duhet, duhet mi pa shtru në njëj. Mobilin e njëj, duot me pa, të gjithë e pastaj jetojmë mirë, e pastaj jetojmë lirë, desa edhe kuishia jon me neve jeton na rast mirë. El aku she netollmi. Naft kemi kundër sikujt janë banazlar që jetojë mirë. Amë gozhdat murin ton kur ti ngule, duhet me lave. Gozhdën kur ta ngulën murton do të më pyt. Jo çka kusallamadi, ek morim prehën në no, tindreshaj i prehsh me bagër, tindreshaj i prehsh jo po mur kur ta ngule gozhdën primaton do të më pyt. Me mar leje. E kur maraj leje, por kur ta dish ti se muria joti, edhe atë që a bëish aty me dije se ti e din tash joti. Vetëm latra. Allahu jallalu jalalu naba namerok sabah naba neve të mundin që zemrat tona të jenë pasuruara me frikën e Allahut jallaluhu ozot pothuajse me që populli jon ta din një herë për gjithmonë domën e vet ta din për një herë për gjithmonë adresën e banesës vet edhe deri ku i ka katrorët ajo ta din populli jon mirë edhe drejtë edhe qartë se e ka borxhmë albumë diçervë se gozhda me ungul murin ton më prej Zotit duhet më qenë në pyetën lilail fatiha